Капітанський журнал. Юрій Гагарін струшує з ніг черевики, послабляє краватку і відкидається на спинку крісла. «Тут же спекотніше, ніж на гацькій кубі», – скажеться він. Командири були на кубі. Його товариш усе ще стоїть, наливає склянку холодного чаю і передає молодому генерал-полковнику. Потім робить те саме і для себе. «А, дякую, Міша», – втомлено посміхається колишній перший космонавт. «Іще до вторгнення. Сідай». Міша Городін – єдина людина на кораблі, якому не обов'язково зважати, пропонує йому капітан сісти чи ні. І тим не менш він усе одно вдячний. Навіть крихту поваги заробити непросто, а сонячна вдача Гагаріна і його дружній характер і не порівняти з довбодятлами, під якими йому доводилося служити раніше. Існує така категорія офіцерів, що вважають, ніби коли ти якийсь замполіт, то значить служиш десь там під ними. Проте Юра не такий. По своєму він якраз і є нова радянська людина саме вособлення прогресу. Завдяки цьому життя одразу здається простішим, бо Юра один із тих офіцерів флоту, яким не доводиться плювати на думки свого заступника із політичної частини. І якби їхні стосунки не було змащено повагою, то життя йшло би з великим рипом. При цьому не забувайте Юра командує єдиним військовим кораблем у підпорядкуванні космічних сил, руду ракетних військ стратегічного призначення. І ще один кричущий виняток зі звичайної військової субординації. Здається, його призначення порушило всі можливі правила. І як там було, командири. Страшена спека. Вологість, як оце зараз. Красиві жінки і чимало темношкірих товаришів, що рідко милися. Дуже весело, насправді. Але постійно хотілося озиратися назад, на море. Ти ж курсі, що навіть тоді там стояла американська база – Гвантанамо. Зате тепер бази вже немає. Там самі руїни. Гарін з похмурнів. Мерзотники. Американці? Ага. Так, засрати маленький беззахисний острів тільки тому, що не змогли дотягнутися до нас. Пам'ятаєш, усім дітям видавали таблетку йоду? Радіоактивні хмари вкрили не Ленінград і не Горький. То була Гавана. Думаю, вони просто не схотіли визнавати катастрофічних втрат. Міша сьорбає чай. Нам пощастило втекти. Ну, біса бойовий дух. У приватній розмові з командиром можна в цьому зізнаватися. Вкрай Мокаміша бачив рапорти КДБ про ядерний потенціал тодішніх США, від яких холонула кров. Поки Нікіта тупо блефував про ядерний щит Родини, американці, навпаки, приховували реальний потенціал свого арсеналу, і не тільки від решти світу, у першу чергу від себе самих. Так тоді, безсумнівно, все полетіло під три чорти. Якби ми всі не прокинулися тут, то навіть не знають, чим би все це закінчилося. Тоді вони нас перевершували по озброєності. Не думаю, що вони самі це розуміли. Гагарін трохи повеселішав. Він визирнув у відкритий ілюмінатор, єдиний, що відчиняється в його особистій каюті, і посміхнувся. Але це не Куба. Миша піднімався над затокою, тільки підтверджував його слова. Жоден тропічний острів на землі ніколи не мав такої химерної рослинності. Або таких руїн. Ні, аж ніяк. А що з руїнами? Міша поставив склянку з чаєм на картографічний столик. Так, Гагарін подався вперед. Саме про них я й хотів з тобою поговорити. Я розумію, що, згідно з наказами, дослідження входять у наш мандат. Але нам трохи бракує кваліфікованих археологів, правда? Ну, ми прикинемо. Ми на відстані 470 тисяч кілометрів від дому. Шість основних кліматичних поясів. П'ять материків. Наші поселенці доберуться сюди нескоро, скоро, геш? Він узяв делікатну паузу. Навіть якщо чутки про реформу пенітенціарної системи мають під собою ґрунт. Дилема, як не крути. Люб'язно погоджується Міша, зумисно пропустивши повзвуха останній коментар капітана. Але ми можемо собі дозволити деякий час. Тут нікого немає. Принаймні в радіусі вчорашнього розвідувального польоту. Я готовий поручитися за лейтенанта Чехова. Він надійний і серйозний мужчина. Я не розумію, як можна проминути ці руїни, не дослідивши їх. У нас обмежений ресурс. Та й в будь-якому разі я не хотів би допустити чогось, від чого зароблю на горіхі від академії. Ніяких пошуків скарбів. Ніяких розкопок, поки сюди не доберуться яйцеголові. Гарін беззвично мугикає під носа, аж раптом плескає себе по стегну. Думаю, ми знімемо фільм з нагоди дня народження товариша генерального секретаря і його святкування. По перше, виставимо бойову охорону по периметру берега, спитурі час відпрацьовувати літри видодленої горілки. Потім ми з тобою візьмемо другий головний науковий загін і підемо в найближчі руїни з освітленням і кінокамерами. Закарбуємо все це на плівці. Нехай голова ті думать удома, а в Москві, нехай там вирішують, що ми бачимо і чи варто сюди вертатися з командою археологів. Що скажеш, Мішо? Скажу, говорити логічно, товаришу генерал-полковнику, сам собі киває заступник по політичній частині. От і вирішили безпрограшний варіант адже те, що ми не помітили ніякої активності місцевого населення, не означає, що тубільці не сидять десь у нетрях. Як у тієї черки минулого разу. Насупився міша, Дрібні фіолетові гади. Нічого, ми із них зробимо щирих комуністів, не здається Юра. Випіймо ж за те, щоб із маленьких фіолетових ящирок вийшли справжні комуністи і постріляли зі своїх духових трубок усіх замполітів, ну їх у сраку. Агарин лиховісно вищирився, та Городін знає, що він спеціально його розпалює, і тому зі скринкою в очах і собі піднімає чарку. І за отруту, яка не діє на людей.